Солодкуватий кумис Він не так б'є в голову А веселить як вино Навіє людині гарний настрій Розковує думки Навіть суворі воїни Після чаші оксюгали Добрішують серцем І співають біля невеличких степових Багать дужних пісень Таких же старовинних і вічних Як небо, зірки І високі трави навколо Із степу війнуло запахом полину Почулося кінське іржання, і Агал побачив, що з вибалка до північних воріт скачуть вершники. Підганяючи втомлених, запінених коней, вони махали руками і щось кричали. Сторожа заворушилася біля воріт, і Агал поспішив туди. Ще здалеку хлопець почув таке, що видне скотився із тими крутими сходами. Це ж справді новина, якщо вершники не помилилися, їде... А може бути помилка? Один з вартових уже побіг оповісти та архонтів, а їх ніхто не наважиться турбувати без поважних причин. Агал поспішив додому. Не гоже зустрічати царя в буденному одязі. Та й треба поділитися звісткою з Понтаклом. Той здебільшого вже сидить удома постарів і лише зранку навідується до майстерин за міською стіною. Тепер там порядкує старший Понтаклів син Анаксагор. І раби слухають його, як господа. Анаксагор знає справу не гірше за батька. Йому відомі всі секрети обробки металу, бронза і срібла оживають його в руках. Та все ж поштиво вислуховує понтаклові поради. Принаймні, Агал ніколи не чув, щоб Анаксагор сказав щось наперекір чи заперечив. На те понтакли і старіше народу. Він понад 30 років карбував благородні метали і недаремно вважається одним з кращих ольвійських майстрів. Та хіба тільки ольвійських? Навіть афінські купці охоче купують його вироби. Понтакл сидів у затінку внутрішнього двору, чи то дрімав, чи просто замислився, певно все ж не спав бо почувши легкі агалові кроки, підвів голову і зиркнув гостро, зовсім ще живими і нестаречими очима. Він не спитав нічого, хоча й побачив хвилювання на хлопцевому обличчі. Для чого питати? Сам скаже. Та які новини він може принести? Життя в Ольві тече одноманітно. День схожий на день, і найбільша неприємність, котра може порушити спокій та рівновагу Пантакла, це коли раб не догледить за плавильною піччю. Що ж, таке буває. Понтаку за довгі роки звик ставитись до цього спокійно. Просто рабо держить по заслугах двадцять чи тридцять батагів. Наступного разу буде уважніший. Але те, що Понтаку почув одагала, примусило старого грека одразу підвестися. Хітон наказав. Скажи, щоб принесли мені новий хітон і сандалія. Хлопець не дослухав, це траплялося рідко. Все розмірене ольвійське життя вимагало непоспішності, принаймні зовнішньої. Однак мусив поквапитись, бо скіпур з воїнами, може, вже зовсім близько. І Агал не простив би собі, якби здалеку не побачив куряву знято копитами скіфських коней. А галова тривога виявилась даремною. Він прибіг до північних воріт, один із перших, захекався і довго ще стояв на стіні, вдивляючись у степове марево. Нетерпляче переступав з ноги на ногу. Нарешті над вибалком за виноградниками з'явилися списи, прикрашені яскравими знаменами, і на дорогу виїхали перші вершники. Скіпура серед них не було, скакали дозорні досвідчені воїни в кінчастих повстяних шоломах, озброєні акінаками і списами, а неподалік їхав осібно вершник з довгою сивою бородою на білому високому бахматі у пурпуровому плащі, який спадав жеребцевій на круп. За ним гнали коней і піднімали ще з десяток вершників також у плащах, але не таких довгих і розкішних. Передні вершники спішилися біля самих воріт, двоє з них допомогли злізти з коня силобородом, розступилися, даючи дорогу, але той не зрушив з місця. Стояв і пильно дивився на поважних ольвійських громадян у білих хітонах. Стискав вузловатими пальцями золоте руків'я Акінака. немов мов ось ось збирався вихопити його, і ледь помітна усмішка грала на його вустах. Уперед виступив Демагор, найстаріший з архонтів. Вольвії його боялися і поважали, і не тільки за багатство і високе становище. Він мав справді гострий розум, і без нього не приймалося жодне важливе рішення.